Розділ 17. Сент-Морець. Кетрін була в стані шоку. Вона сиділа на дивані у своєму готельному номері і слухала, як Ганс Бергман, старший у групі лижних рятувальників, каже їй, що Кірк мертвий. Звук голосу Бергмана хвилями накочувався на Кетрін, але слів вона не розбирала. Занадто вражена вона була жахом того, що сталося. Усі близькі мені люди вмирають, думала вона у розпачі. Ларі мертвий і тепер Кірк. Були й інші: но Ель Паш, Наполеон Чотас, Фредерік Ставрос, якийсь нескінченний жах. Крізь полину розпачу вона насилу почула голос Ганса Бергмана Місіс Рейнолдс. Місіс Рейнолдс, вона підвела голову. «Я не місіс Рейнольдс», – сказала вона стомлено. «Я Кетрін Олександер. Ми з Кірком були друзями». «Зрозуміло». Кетрін глибоко зітхнула. «Як? Як це сталося?» «Кірк так добре ходив на лижах». «Знаю. Він бував тут неодноразово», – Бергман похитав головою. «Правду кажучи, міс Олександер, я і сам не розумію, що трапилося». Тіло ми знайшли на Лагалпі у звозі, закритому минулого тижня через снігову лавину. Може, вітром знесло вказівники? Мені дуже шкода. Шкода, яке незначне, дурне слово, думала Кетрин. Чи не хочете розпорядитися щодо похорону, міс Олександр? Значить, смерть не є кінцем у сьому. Треба було ще щодо чогось розпоряджатися. Труна, місце на цвинтарі, квіти, родичі, яких слід повідомити. Кетрін хотілася закричати. «Міс Олександр, Кетрін глянула на Бергмана. «Я сповіщу сім'ю Кірка. Дякую вам». Усю дорогу назад до Лондона вона перебувала в жахливому настрої. Вона поїхала з Кірком у гори, сповнена надій на те, що ця поїздка, можливо... Відчинить її двері у нове життя. Яким Кірк був добрим і терплячим? Я мала поступитися йому, подумала Кетрін. Але, зрештою, хіба це щось змінило б? Нічого взагалі неможливо змінити. На мені лежить прокляття. Я зазнаю загибелі, кож... Задаю загибелі кожному, хто наближається до мене. Вона була надто пригнічена щоб одразу приступити до роботи. Вона замкнулася в квартирі і відмовлялася будь-кого бачити. Економка Ганна готувала їй їжу та приносила до кімнати. Але Кетрін не могла їсти. «Ви повинні щось з'їсти, міс Олександр. Але Кетрін каламутило від однієї думки про їжу. Наступного дня їй стало ще гірше. Груди якби налилися свинцем. Було важко дихати. Так далі продовжуватися не може, вирішила Кетрін. Треба щось робити. Їй спала на думку поговорити з Евелін. Я винна у тому, що трапилося. Ти кажеш дурниці, Кетрін. Я знаю, але нічого не можу з собою вдіяти. Все одно відчуваю себе винною. Може, варто з кимось поговорити? Наприклад... Із психіатром. Я одного знаю. Він просто чудовий, завважила Евелін. До речі, до нього час від часу ходить він. Алан Гамільтон його звуть. У мене була подруга, яка все прагнула покінчити життя самогубством. Після курсу лікування вона забула про це і думати хочеш піти до нього. Раптом він скаже, що я божевільна. А якщо я й справді божевільна, думала Кетрін. Хочу, неохоче відповіла вона. Я постараюся домовитись про візит. Він дуже завантажений. Дякую, Евелін. Дуже мило з твого боку. Кетрін попрямувала до кабінету Віма. Він образиться, якщо я не розповім йому про кірка, подумала вона. Віме, ти пам'ятаєш кірка Рейнолдса? Декілька днів тому він розбився, катаючись на лижах. «Так, Весмінстер 0471», – Кетрін здивувалася. «Що? Раптом вона зрозуміла, що він назвав номер телефону Кірка. Як він уявляв собі людей? Як ланцюжок номерів? Невже він зовсім позбавлений почуттів? Не може любити, ненавидіти чи шкодувати?» «Напевно, йому краще, ніж мені», – затхнула Кетрін. «Принаймні, він не здатний відчувати той жахливий біль, що ми всі». Евелін домовилася, що доктор Гамільтон прийме Кетрін наступної п'ятниці. Кетрін зібралася подзвонити Демірісу і розповісти йому про це, але потім вирішила, що не варто турбувати з такого незначного приводу. Приймальня Алана Гамільтона була на вулиці Вімрол. Коли Кетрін ішла туди вперше, вона була роздратована і її мучили похмурі передчуття. Вона боялася того, що він може сказати про неї, і злилася, тому що їй доводилося звертатися за допомогою до зовсім незнайомої людини, замість виплутатися зі своїх проблем самостійно. Жінка у реєстраційному вікні звернулася до неї. «Лікар Гамільтон чекає на вас, міс Олександр. «Так, але чи хочу я бачити його?» – засумнівалася Кетрін. Несподівано її охопила паніка. «Що я тут роблю? Навіщо мені покладатися на якогось шарлатана, який, можливо, уявив себе Богом?» «Я… я передумала», – сказала вона. «Мені загалом не потрібен лікар. Я із задоволенням заплачу за візит». «Справді? Зачекайте хвилинку, будь ласка. Але...» Жінка зникла за дверима кабінету. За кілька секунд двері відчинилися і з'явився Алан Гамільтон. Це був високий блондин, років сорока з невеликим, з яскравими блакитними очима та спокійними манерами. Він глянув на Кетрін і посміхнувся. «Ви принесли мені успіх», – сказав він. Кетрін спохмурніла яким чином? Я й не підозрював, який я блискучий лікар. Не встигли ви увійти до приймальні, як вам одразу полегшало. Щось, на кшалт рекорду? Кетрін спробувала захиститися. Вибачте, я помилилась, мені зовсім не потрібна допомога. Радий це чути, зауважив Алан Гамільтон. Хотілося б побажати того ж, таки всім моїм пацієнтам. «Якщо ви вже тут, міс Олександр, може зайдете на хвилинку? Вип'ємо по філіжанці кави». «Ні, дякую вам. Я не обіцяю. Можете пити каву стоячи». Кетрін завагалася. «Добре, але лише на хвилинку». Вона прийшла за ним до кабінету. Там все було просто, але виконано з великим смаком. Обстановка більше нагадувала вітальню, ніж кабінет. На стінах висіли картини в спокійних тонах, а на журнальному столику стояла фотографія чарівної жінки з хлопчиком. Гаразд, у нього симпатичний кабінет та приваблива дружина. Ну і що? Справді, мені не варто було б забирати час, докторе, я... Про це не турбуйтесь, він сів у крісло, уважно розглядаючи її. Вам довелося багато пережити зауважив він співчутливо. «Звідки ви це знаєте?» – різко запитала Кетрін. Тон «То був значно агресивнішим, ніж їй би того хотілося». «Я розпитав Евелін. Вона розповіла мені, що сталося у Сент-Моріці. Мені дуже шкода». Знову це прокляте слово. «Справді? Вже якщо ви такий чудовий лікар, то може повернете кірка до життя?» Вся гіркота, що накопичувалася в ній, раптом прорвалася бурхливим потоком. І на свій жах Кетрін зрозуміла, що вона нестримно ридає. «Дайте мені спокій!» – закричала вона. «Дайте мені спокій!» Алан Гамільтон сидів, мовчки дивлячись на неї. Переставши нарешті ридати, Кетрін сказала стомлено. «Мені дуже соромно. Вибачте мені». Мені треба йти. Вона встала і попрямувала до дверей. «Міс Олександр, я не певнений, що зможу допомогти вам, але мені хотілося б спробувати. Єдине, що я можу вам обіцяти, то це те, що не завдам вам шкоди». Кетрін стояла біля дверей. Повернувшись до нього, і очі знову сповнилися сльозами. «Не розумію, що зі мною?» – прошепотіла вона. «Я почуваюся такою втраченою». Алан Гамільтон підвівся і підійшов до неї. «Чому б нам не спробувати дізнатися, що з вами? Разом!» «Сідайте. Подивлюся. Як там, що до кави?» Ті п'ять хвилин, що він був відсутній, Кетрін сиділа, міркуючи, як це він умовив її залишитися. Від нього віяло спокоєм, щось у його манерах вселяло довіру. «Може, він і зможе мені допомогти?» – подумала вона. Алан Гамільтон повернувся до кабінету з двома чашками кави. «Хочете цукор чи вершки?» «Ні, дякую вам!» – він ців навпроти неї. «Як і зрозумів, ваш приятель розбився, катаючись на лижах. Було боляче все це ворушити. «Так, він опинився на узвозі, який було закрито. Вітром знесло вказівники. Це перша смерть серед ваших близьких. Як відповісти на це запитання? О, ні, мого чоловіка та його коханку стратили за спробу мене вбити. Всі навколо мене вмирають. Це його струсить. А то сидить тут, самовпевнений, Сучий син відповіді чекає», – так думала вона. «Що ж, такого задоволення вона йому не принесе. Її життя – її особиста справа. Ненавиджу його». Алан Гамільтон помітив, що її обличчя спотворилося від гніву. І навмисне змінив тему. «Як там вім?» – запитав він. Питання застала Кетрін зненацька. «Вім?» «Нормально. Евелін сказала, що він є вашим пацієнтом. «Правильно. Як ви поясните, чому? Чому він такий?» «Він звернувся до мене. Бо його постійно звільняли з роботи. Він досить рідкісне явище. Натуральний людиноненависник. Не вдаватимуся до подробиць, але головне, він ненавидить людей». Не може підтримувати із ними нормальні відносини. Кетрін згадала слова Евелін. У нього немає почуттів. Він ніколи не зможе ні до кого добре ставитись. Але він – математичний геній, продовжив Алан Гамільтон. Тепер він має роботу, де він може застосувати свої здібності. Кетрін згідно кивнула. Ніколи не зустрічала таких людей». Алан Гамільтон нахилився вперед. Міс Олександр, у вас зараз важкий час, але я думаю, що зміг би полегшити вам життя. Мені хотілося б спробувати. Я, я не знаю, сказала Кетрін. Все так безнадійно. З такого стану, в якому ви знаходитесь, є лише один вихід уперед. – посміхнувся Алан Гамільтон. Він мав чарівну посмішку. «Давайте призначимо ще одну зустріч. Якщо після неї ви все ж ненавидіти ми мене, поставимо на цьому крапку». «Я не ненавиджу вас», – сказала Кетрін пробачливим голосом. «Хіба що зовсім трохи». Алан Гамільтон підійшов до столу і почав вивчати свій календар. Весь його час – було розписано. «Як щодо понеділка?» – запитав він. «На першу». Це був обідній час, але він був готовий пропустити обід. Ця жінка несла на своїх плечах нестерпний вантаж. І він будь-що мав допомогти їй. Кетрін довго дивилася на нього. Домовилися. «Чудово. Значить, я чекаю на вас». А якщо я вам знадоблюсь раніше, – він простяг їй візитну картку, – ви знайдете тут номери мого робітника та домашнього телефону. Я легко прокидаюся, так що не соромтеся, дзвоніть. Дякую, – сказала Кетрін, – я прийду у понеділок. Така гарна і така вразлива, – думав доктор Алан Гамільтон, спостерігаючи, як Кетрін виходить із кабінету – Треба бути дуже обережним. Він глянув на фотографію на своєму столі. «Цікаво, щоб цього приводу», – сказала Анжела. Телефонний дзвінок пролунав о півночі. Кастянтин Деміріс зняв слухавку, і коли він заговорив, у його голосі звучало непідробне здивування. «Теле затонув? Не може бути!» Це правда, містер Едемиріс, береговий патруль, виявив уламки. Хтось врятувався? Ні, сер, боюся, що ні, уся команда загинула. Жахливо. Хтось знає, що трапилося? Боюся, ми цього ніколи не дізнаємося, сер. Усі на дні моря. Море, промимрив Едемиріс, жорстоке море. Нам час вимагати страховку. Важко думати про справи, коли стільки людей загинуло. Втім, так, починайте займатися страховкою. А ваза? Ваза залишиться у його особистій колекції. Тепер саме час зайнятися братом дружини. Розділ 18. Спірос Ламброу з нетерпінням чекав повідомлень про арешт Кастянтина Деміріса. Він практично не вимикав радіо у своєму кабінеті та уважно переглядав усі газети. На той час мали вже надійти якісь новини, думав він. Поліція вже мала його заарештувати. Після того, як Ріцолі повідомив йому, що Деміріс перебуває на борту тілі і збирається відплисти, він відразу ж повідомив американську митницю. Анонімно зрозуміло, що на судні знаходиться вантаж героїну. Вони вже мали його схопити. Чому ж немає нічого в газетах? Зазвучав зумер переговорного пристрою. «З вами хоче говорити містер Деміріс». «Хтось дзвонить від його імені?» «Ні, містер Ламброу. Містер Деміріс хоче поговорити з вами особисто». Від цих слів його пробрало тремтіння, Неймовірно. Ламброу нервуючи схопив слухавку. «Коста!» «Привіт, Спіросе!» – сказав Деміріс життєрадісно. «Ну, як справи?» «Все чудово. А де ти? В Афінах? Ось як!» Ламброу відчув, що в нього перехопило подих. «Давно не бачилися!» – зауважив він. «Так, все справи!» «Може, пообідаємо сьогодні? Ти вільний?» У Ламброу було призначено важливу зустріч. «Так, радий побачити тебе!» «Отже, домовились, зустрінемось у клубі о другій!» Ламброу опустив слухавку на важіль, руки тремтіли. «Що ж сталося? Втім, дуже скоро він про все дізнається!» Ламбруу довелося чекати на Костентина Деміріса майже півгодини. Нарешті він з'явився і кинув коротко. «Вибач, я спізнився». «Нічого». Спірос уважно розглядав Деміріса, сподіваючись знайти на його обличчі сліди недавніх переживань. «Нічого». «Їсти хочу», – весело сказав Деміріс. «А ти?» «А ну, подивимося, чим вони сьогодні годують?» Він зайнявся меню. А, Сідіра, Як ти думаєш, чи не почати нам і зустріч, і зустріч, Спіросе? Та ні, я не хочу. Апетит у нього зовсім зник. Життя радісної Деміріса будила в ньому найжахливіше перечуття. Після того, як вони замовили обід, Деміріс сказав: Хочу тобі подякувати, Спіросе. Спірос насторожено глянув на нього. За що? Як? За що? «За такого гарного клієнта, містера Ріцолі!» Ламброу провів язиком по губах. «То ти з ним зустрічався?» «Звичайно! Він пообіцяв, що в майбутньому у нас з ним буде багато праці!» Демірій зітхнув. «Боюся тільки, що щодо майбутнього у самого містера Ріцолі погано! Все погано!» Спірос здригнувся. «Що ти хочеш сказати?» Голос Деміріса став різким. «Цим я хочу сказати, що Тоні Ріцолі мертвий». «Як? Що сталося?» Нещасний випадок, Спіросе». Тепер він дивився Ламброу просто у вічі. «Те саме, що буває з усіма, хто намагається вести зі мною подвійну гру». «Я не розумію. Ти не розумієш? Це ти хотів покінчити зі мною? Чи... «Так?» «Але нічого не вийшло. Запевняю тебе, тобі краще було б, якби твій план вдався». «Я, я не розумію, про що ти говориш». «Хіба?» – Кастянтин Деміріс усміхнувся. «Скоро зрозумієш, але спершу я знищу твою сестру». Принесли устриці. «Виглядають чудово», – сказав Деміріс. «Приємного апетиту, Спіросе. Пізніше Костянтин Деміріс думав про цю зустріч із почуттям особливого задоволення. Йому вдалося повністю деморалізувати спіраса Ламброу. Деміріс добре знав, наскільки Ламброу прив'язаний до своєї сестри, і тому покарання мали понасти обоє. Була ще одна справа, з якою треба було розібратися невідкладаючи, Кетрін Олександр. Після загибелі Кірка вона зателефонувала йому, що називається в «Це... це... це було жахливо!» «Мені дуже шкода, Кетрін. Знаю, тобі подобався, Кірк. Для нас обох це велика втрата». «Доведеться змінити плани», – подумав Деміріс. «Часу на рафіну зараз немає». Кетрін залишалася єдиною людиною, яка знала все про те, що сталося з Найель і Ларі Дугласом. Не можна було так довго залишати її живою. Поки вона жива, можна довести її провину. Якщо вона помре, він буде у повній безпеці. Він зняв слухавку і набрав номер. Почувши відповідь, Демиріс сказав, «Буду в Каулуні у понеділок. Приїдь» і, не чекаючи на відповідь, повісив слухавку. Двоє людей зустрілися в порожній будівлі, що належить Демірісу, у старій частині міста. Його ображали. Він відчував, що починає злитися. Таке питання можна поставити лише новачкові з вулиці. Він ледве утримувався, щоб не сказати з сарказмом «Так, гадаю, що впораюся». Ви волієте, щоб нещасний випадок стався у приміщенні? Тоді вона впаде зі сходів і зламає шию, як танцівниця з Марселя. Або вона п'яна, потоне у ванній, як спадкаємеця з Кстаада. А може вона переборщить із героїном? Тим способом він покінчив із трьома. Ще вона може заснути з сигаретою, що горить. Так він впорався зі шведом-детективом у готелі на Лівому березі Сени в Парижі. Чи ви бажаєте нещасний випадок на свіжому повітрі? До ваших послуг авто або авіакатастрофа, або зникнення в морі? Але нічого такого він не сказав, бо, кажучи відверто, людина, яка сидить навпроти, викликала в нього страх. Занадто багато жахливого про нього розповідали. І він мав усі підстави цим оповіданням вірити. Тому він обмежився тим, що сказав, «Так, сер, я можу організувати нещасний випадок. Ніхто ніколи не впізнає». Щойно ці слова злетіли з його вуст, як його осяяло. «Він знає, що я знатиму», – він замовк. Через вікно до нього долинав вуличний шум і різномовні хрипкі вигуки мешканців кварталу. Холодні кольори Обсидіана, очі Деміріса, продовжували вивчати його. Нарешті він заговорив чудово, як це зробити, вирішить самі. Так, сер, жінка у Коулуні, у Лондоні. Її звуть Кетрін, Кетрін Олександр. Вона працює у моїй лондонській конторі. Непогано було б, якби мене хтось їй представив, хтось із працюючих там. Деміріс замислився. «Я направляю групу своїх працівників до Лондона наступного тижня. Поїдеш із ними?» Він нахалився вперед і тихо додав. «Ще одне. Так, сер, зроби так, щоб ніхто не зміг упізнати труп».